Alabainan, dirustatzailean artean, orain arte zibu edo errien arteko sindikatak laguntzen zuen erakundea. Ezo izko nagusian, agusian, Euskal Herigune Elkargoak segida argdezan boskatu da. Jakin behar da ere, Euskal Herigune Elkarteak kultura argloa bere kompetentzietan duela ere. Bien arteko Elkarlana nola oztartuko duten, galdegindakugu, Euskal Kultur erakundeko presidenta den, Mikel Ramuzperi. Aridire, ah, meki, meki, bon, plantan emaiten, Eta irekiko dugu aixan tira bat horiekin, gana baita, ze politika behar den eman, er, kulturaren aldetik, guretako tako, izi gerrikasun behar da gauzabati. Gure kultura da parte hartzailean. Gana baita, gure errietan, gok sortu gauzak dira. Ta gok dugu biziarazten kultura egongo ziz. Elkarte gisa, edo bana, bana. Ez daukute hori politika kulturarek hori kendu behar. Ez dugu utzi behar hori beren alde politika bat, erabaki eta hori ere maitea. Baina berrituzte lagundu egiten. Eta da erakondianen lana hori da, nahi bozu, koordinak lan hori, eta ere ere itea hori ez dugu nahi. Baina pentsatzen dut eta nik uste ere adostasun bat. Eta legetik heldu dena gainera. Eta hori da pixkat gure ahri dura, bada ledroa kulturel izaneko lege bat. Da hori saktia da. Herrenahi du pertsonekin egiten dela kultura bat. Da politika kulturala jendekin egiten dela. Bestenaz ze gertatzen da? Tantezione handi bat da, erria handi batenako edo elkargo batenako edo hola. Berak bere politika kulturala sortzia. Guk eskualerian ez 두고ola bizi e kultura. kultura. Berdago parte sailia. Horrek ezteranai profesionalak sustela le kurik bat ere Eta zei kusten dugu, ainiz proiektu kulturaletan guai, kusten ditugu amator da diren horiek. Baina nire profesionalak. Ta hori da geroa. Profesionalak kartzen du teknika bat, kartzen du kalitate bat. Baina sen txua, gok dugu. Horri behar dugu bizitik kasuen Baina zuekin lan egiteko xedea erakutsi du, diru laguntza ere hemen datoz? Ba, ba, hori ba, ba. Alare, alare bideonean gira. Ezen ta diru laguntza segitu da den eta departamentu honeinean. Hori ikusteara ere, eh, marka ona den. hori estimatzen dugu eta janaitu ohera, e, indar bat egiten dutela. Hala. Euskal Euskalirigune elkargoa estatua Akitania berria Eusko Jaurlaritza hor dira, baina Nafarroa falta dela zip maratudako Mikel Ramospeke. Lare gure mailan gainean horbait falta da, eh, Nafarroa. Da gutako hori momentuan. Pentsatzen dut poxeli izanen dela, baina hori nahi nukatxulituki eta norbait izan dadin foru aldunetik. Zenta jalare hori utxa handi bat, baina hori badakigu, poxeli izanen dela. Partaide guzi horiek ilan, kultura sail xailindartxu baten plantan ezartzeko sedearikinda kultur erakondea eta proiektuak ez ditu eskas, bereziki joan den ortean etnopola labela eskuratu ondotik bide berrien irekitzekotan baita.